kufanya wewe kwamba una haki zaidi kuliko rais kuliko mtu mwingine ambayo sio kiongozi. Watazamaji wa Esta TV, karibu katika chaneli yetu ambapo tunakujuza historia mbalimbali. Mbali. Na hi leo nakuletea historia ya ya Mrisho Kikwete. Msimulizi wako ni mimi Potina Safieli. ya Mrisho Kikwete alikuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taanguta tarehe moja Desemba 2005 hadi tarehe tano Novemba 2015. Asili, Jakaya Mrisho Kikwete amezaliwa Oktoba na hamsini, katika kijiji cha Msoga, Kata ya Lugoba, Tarafa ya msoga, Jimbo la Uchaguzi la chalinze, Wilaya Bagamoyo, Mkoa wa Pwani. Lugha mama ilikuwa ni Kikwere. Alizaliwa katika familia ya wanasiasa. Babu yake Mrisho Kikwete alikuwa chifu wa okwere, Baba yake alikuwa mkuu wa wilaya ya Pangani, same na Tanga. Jakaa Kikwete alisimulia hadithi ya familia ya kuwa wakati mama yake alipokuwa mjamzito naye. Babu alitamka kuwa. ikiwa mtoto atakuwa wa kiume atampatia urithi wa cheo chake. Masomo miaka 1958 hadi mwaka 1961 kasoma shule ya msingi Msoga. Halafu mwaka 1962 hadi mwaka 1965 shule ya kati yani middle school Losonga alifunza shule ya sekondari Kibaha akiongeza elevo huko shule ya sekondari Tanga kuanzia mwaka 1972 alisoma uchumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam akimaliza kwa kupata degree yake mwaka 1978 Jakaya aliposoma shule ya sekondari ya Kibaha alikuwa mwenyekiti wa wanafunzi na pia wa vijana watano katika shule ya sekondari Tanga alikuwa kiranja mkuu na pia kiongozi wa timu ya mpira. Katika UDS alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wanafunzi. Akajiunga na jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ. Panangazi katika siasa alikuwa mkulima wa msoga mnamo mwaka 1988 akateuliwa kwa mbunge na waziri msaidizi mwaka 1990 alichaguliwa kwa mbunge wa Bagamoyo Chalenze akirudishwa kila uchaguzi hadi mwaka wa 2000 akawa waziri akipitia katika wizara za maji na fedha mwaka 1995 alijaribu kuchaguliwa kuwa mgombea wa uraisi upande wa CCM inasemekana ya kwamba Mwalimu Julius Nyerere alimuomba wakati ule kumwacha nafasi Benjamin Mkapa, aliteuliwa na halmashauri kuu ya CCM. Kikwete akawa waziri wa mambo ya nje katika serikali zote mbili za Mkapa. Mwaka 2005, alifaulu kuteuliwa mgombea wa CCM kwa nafasi ya uraisi Akashinda uchaguzi wa Desemba 2005 akizoa themanini za kura zote. Alidumu miaka kumi hadi tarehe 5 Novemba 2015. Miaka kumi ya uraisi wake. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka kumi, alitangazwa tena mshindi ingawa kwa asilimia ndogo zaidi na kwa wasiwasi kuhusuiwezekano wa, wa matokeo kuchakachuliwa na tume ya taifa ya uchaguzi alioiteua mwenyewe Katiba ya nchi hairuhusu kukata rufaa dhidi ya tangazo la tume hiyo katika miaka mitano iliyofuata raisi aliendelea kusafiri sana nje ya nchi kiasi kwamba alikaaibuni siku nyingi kuliko zile siku alizokaa Tanzania Hali ya mwisho ya nchi ilifananishwa na mwandamizi wake John Magufuli kuwa kama shamba la bebi ambamo kila mtu anaweza kuchuma anapotaka. Pia rais mpya alilalamika kuwa kwa kukuta hazina hazina fedha mbali na madeni ya kimataifa kufikia kiasi cha karibu shilingi za kitanzania milioni moja kwa kila mwananchi. Kikwete alipokuwa rais wa kwanza kutoka barani Afrika kukutana na rais Baraka Obama Marekani naye wakati huo alikuwa ni rais mnamo mwaka 2009 alipokewa Tanzania jijini Dar es Salaam jiji lilisafishwa vizuri heshima na tuzo Jaka Kikwete ni rais pekee aliyepokea tuzo nyingi kuliko marais wengine wa Tanzania. Ukiachilia mbali mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndoa. Kikwete alimwoa Bisalma Kikwete mnamo mwaka tisa, tisa Hii ni ndoa yake ya pili baada ya ile ya kwanza mama yake Ridhiwani Kikwete. Watoto. Kikwete ana watoto wapata 9 ambao wa kwanza ni rithiwani Kikwete wa pili ni salama kikwete watatu ni miraji kikwete wa mne ni ali kikwete watano ni khalifa kikwete wa sita ni mwana ashe kikwete wa saba ni Khalfane kikwete wa nane ni rashidi kikwete wa ni Mohamed Kikwete ambaye hulu ni wa kuasili. Mpaka hapa nimeamaliza kukusimulia historia ya jakaya Amrisho Kikwete ambaye alikuwa rais wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msimulizi wako ni mimi na Safieli katika chaneli hii ya East sisikii. Wala shuku kwamba siambiwi yanayosemwa au sijui kusema au sina la kusema Sijafanya hivyo kwa sababu sioni faida yake.